بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحجامتی حجامتتا دا علاج جنویو قسم دے مخت کی وقت کی علاج پر اس طریقے علاج کی دے شو نغیخ پل ماہرینو شاہ غبہ مرضون پی جاندلہ دا ہر مرض دا پارا چکمزے کی قرل لګاولته ورته نو نه کومه کومه عام توس رحمت کی مزدی ايامو کی دای لاچ و چی کوله هغه خلق څنګه دا ګره خلق دی سرونه مارونه ټکې رټکې دی خلقو بدا کوله او اوس دا ریواج د دې نیوی ډاکټرانو د لاس ډیر ختم شو دی البته بازی ملکونو و ملادو کی د دیر قسم احتمام کی لگا سوڈان چو سوڈان خلق پریگر دیر ماہرین دی و آغو زیادہ توردہ اعداد چکئی اعداد چیرے حدیث کر ردیر دیر ترغیبم رغلے رئے نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم چی کلام اعراج تطرے ہو مشکات کی حدیثتا سویلے رئے ترمیزی کی ومویلے کن راوشی و کم جماع د ملایکو وتیری دو همدا چې مر امته قبل حجامه خپل مت ردی انسان بدن کی را کم پاسی ری وی نه جی دج کلا او نوېش نشینه بیا تویل المیات امراض جوړي لکه ټابلیټ پیشر جوړی ده دغه دغه یوه نه جی نه کی پاسید ماده پات شي نو او ویناټینګ شي ټینګ شي دا غیبی دعا سره یو خدای چې دا ویناټینګ شي نو رګ د ځلو اکی پوره نه چریږي په ټیک د ځړه ورته دی او چې کله باران نه چریګي دی ډهو فرصت نه دیني تر جاتی خوش دا فصیل موارد تلویزیون نه وېزې نه پرګون کوي آزاد چيلي دا سید یرقان مرض شو تور زړیشو او شوګر شو د ټور تعلق لري خبر وساتې کرم چې د دیپا وان دی وکیرا نو بیا وا د ما رضنه نو بلکې د دماغ کمزوري تي راځي انسان له ونې شي دم سره تعلق ساتي نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائرین مزاکانا کی شئیمیمات دعویتن بی خیر کلچوی پیوشی کی دعوازی تاس پیلاج کی پاییست خیانو پلحی جاما اگر کر لگوال دی اگر کر لگوال دی بعضی شرحینوں نے کلنی چیزا خبر نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم آوخت کڑوا چپا نورو اشیو کی دعوائی علم نبی علی صلی علیہ وسلم تنور آگر حسر دغه شاريه دا د په همکړنه چې پیغمبر اسلام و سلام د دې خیره او د دعاوي او نبی کیند نورو اشیاءونو او نحسر کې په حجامت خدا مقصد نه ره مقصد د پیغمبر علی اسلام د دې چې هغه اشیاء هغه دعایانه او تاسو په علاج قوي نه پارتو لکه بهترین علاج د حجامت ده دا مقصد خلا عرب خلا قامت نه دي اهتمام کوي اوس دلته اندازي شروع شو دي او ماهرين دي موجود شو دي نو کري په صحیح ترقي سره داغي علاج اوس چې مریض معلوم شي او دغه لپاره کوم ځکه خطر لګول وړ نه وي ډیر مفيدي کوچ وای وای عاليا تجمل و جعل به إليه لا قال ارضواهما خادم لفظ الذي اطلاع ومذكرم کی پهونه سرهونه او د مونث لپاره خادمت لفظ هم استعمالي کید قدیمه اصلما چوا نده خادمه وانت لفظ خادمی استعمال شعره پرې مناسبت سره داوی ما کان یو انه یو کهشتکی چې ګیربه کوله دا پیغام ورته وځاند درفي راسي پسره فلکی لا قال مگريبه احتجم کرو لگا در سر در چون نام نه جان یو نه انسان چې د پيش رہای او کنټرول نه نا پس درینه دردی چې نور دردو نه سی وای ځګبه وته چې تخ کرو کر لګولم دا چې سر کې خاص مقام ما هيا چې زېبهه اختلری شو دي او بیا چې کوم مجمع ال عروق په ریونه ولاس پې تیری شي باندې هغه زخمش یې مخ کې پاره ښکر ولس خور اخره کوو اوس دغه نیو طریقې سږی په ماشين راکې ګیسوکا ګلاس پکې ورغې خدای اوس کې والله <سؤال> او جان نه سر دره تیرې ل م پخپو کېلهګ زبه هم به چې دا و نکرریې وله کولانددي نو د خپو غ در د سرهخه کېره د خپو کې دا کممه تقریب چې جوړيې ان د ګرم شي نکری ک دا چل دی چې دا یخ سرت بابن دی موذی رہی جا ورکو کمزه کې لګي هر مرز دی کمې نخل مقانی دګي کوم حدیث مسلم ذکر کړی مولتي ابو قبشه تل سنماری لا پدرا او بعضي نسخې کایې سره دوي چې دا نسخې صحیح سلام رسول الله مخکل له ولاه ما دی په کوپلای خپل او بیان کدي په یو په درمیان د کې حما سر دې مزګ یو یاپو په ول حمر دمه هی طرف ته چکم سر مزګ مې طرف جانب کمای اوردو او لغورت تعالول مې دیت حما شاته طرف ته چکم ایت یاپو وي دا معلومول غړ دګلګه غلطي وشل کورسته ورای شو رخصانه او د الله <سؤال> پیغمبر په خپلماني وي چې دوی پر دې وینو نه ذرنه زه ته نه ان له شي چې دوايو نه کې پیوشي سره د فار د سبب مرزه ضرورت نشته تدابير چې بار شي مدا इलाज او بل نه بس کوم غله یعنی علام منه غمرزي نبی شه ان علاجول شیین مرض شو کرا لتی د هر انسان د سړی دوه تر پهونو د چې کمره ګن رازي یو جانب او بل جانب کې نو دې تا عہدای نه 7 تر ته چې کمره دغ رازي یو جانب او بل جانب نو دې تا عہدای نه دېره ګنو کې لګور او بل کاهل د ډرونو ګومینس کې ما امر وایې ته جمتو ما هر په زهبا اقل زم ما اقل لا او دمره زمام یا حافظی کار پریغو حتی كنت القنو <سؤال> فاتحه الكتاب چمات او تلقین کی ریشو د سوره فاتحه مازه کیاره نه میله شو او ذکر په خپل کوپلای لګول دا ولی یاخد دی وجنا چی دا سې سې کینو لګور کم کتاب است ویل شو حامی پزید په یا پوخ لګول <سؤال> ولودای اوس قریب قریب دیو allegations په هغه په کار وکا یا مرز نو معلوم شوه تک مرز د پاره په دې ځای کې ښکر لګول په کار نه بل مرز د پاره وو دا غنو شو او یا داسې و چې وی نه په کم مقدار استر په کار نه په مقدار نو د زیاتې استر په حالت د پیلیدا کې ورسره به اٹیک شې وي دی حدیث خدریز غنرا له د دې په حسر نشته بلکه نورو چې کو هم راځي پاکي نبی له سلام الله عليه وسلم له دې په حدیث کې راشي چې نبی له سلام الله عليه وسلم اهت جماله ورکه من وقت ان کان ورزيات بيديك لګولونو دی وژنه دازی کور شو ورنور ځګون امره خ خ او بيو ما فته در ابو تو غنره پديو دحاتي او حددنا توي تنو د رحماني اوتي او و 10 او يطاع اني کومو رزبې دي اني سونه کيراله ولا سماو رزبوله سما کښته ما انا بي علي سلام دي کيدهو چې د شي پا له هر مرض مې ردي پرایلم الله تعالی چې کی سنک تر عام چې کما هو کما حضرت دا حکمت وې چې د مې شتي په منسکي په دې تاریخو کې وینه چی ند په ارتیدادی انا مې شپه اخیړ کی وینه په ارتیدال نهي په ولکه په ارتیدال نهي نو وخص کی بل وخص کی کمای او چې وینه کمای زیاتی نو نهه لګیږي په نقصان جوړي وینه ډاکټرانو حضرت دي, دي دا په سخت طبکه کرن دا ستنه جوړي دې تاریخونو ایلاو په نورو ایامو کې ځکه نه ده ښې دي کې اعتدال صحیح نه دی او په دې کې د ویني اعتدال سي د قمري حساب سره شمسي نه غوي د ګریډیشونو تعلق د قمري حساب سره ده مشکوک اعتبار داره ها نه یو حدیث د جبرینو موسته ابن اسماعیل کنه صاحب رانیشتي دې کدا چې دې کای سبین تی وی بکرا وای چې د لارکان نه نه الهو منکو په اله حجامت نه پورهږي شنبې او دا ګومان мекуد نبی رسول الله مخ پرمې له یو مسلسا یو مدم دا د وینورز دا او پرې کې او سات تلایر په اوچ په کې نو درې دا نبی رسول الله او سلام یې خدایات ساتي چې دا یو مسلسا باندې کرنګلګه ولګ د علاچی پدی تاریخ نه راغله ولسم او لنسم او لنسم او تاریخ راشنه بیا وکي نقصان نشتا دا حدیث کینو ابن جوزی سه په دې کلام کړل بلکې موضوعي ورته اگر چې سيتي سي په نره خوشاله نو ورځ په اعتبار ترداسي اماناته نمره کړلې او جواز امره غلې لري او دا تعلق ساتی د تیب سره ور یو م من امره لوقديس کی د امره غلې چې کله په سم تاریخ په نن سم باندې یو م سہربانی سوق بل علاج ته ضرورت نه نشته نه شو چې کومه ورځ کې په نفسې سنوځان نه خدا دا وینې په دې بارست دا وای نه شو دا امام بخاری رحم الله دا وقت ته جماعت باندې باب ذکر کړل او باقي امام بخاری رحم الله حدیث ذکر کړني چې نبی رسول الله ته وکانا صائم قتاده حدیث ذکر کړچي چې تهجم نري تعلق شارحین وایي امام بخاری بری ترجمه کې اشاره ده حدثت کمچه <مجی> امام ابو داود, داود ابن امان جنقل کرری شبایه کی وقت ده جامت خودتی وغاش حدیث امام بغاریب کو شروط نو برابر مذکرینکو بابن فیقت با با ترے رق او د په غیان نه کټ کوړو رک کې چې رک به کم ځ کپ کېسم کټ د دغه چې کېږ نه د درن سګې کاره کې نه را او موض نه حجم زیې نخو ک شتې کووک ک شت نو ده اولی م اولهجمت دپار مک موخل بابوغې باون په م نه ح جامت ت تو وګورې که نه نو هغه نو صحدي چې کمم کې دا نشته. نبی علیہ السلام لے گلے او پیغام عبیب نکاب باس نبی اسم علیہ عبید نبی اسم لے گلے او پیغام عبیب نکاب تبیبا فقط آمین حیرقان لاغنے پلکل اورا گا شکر پاگی و لگی دغمو ایرابلو مسلمن ابراہیم و نبی رسول <سؤال> کریم اجازهولو علا ورقه ورقه خپل <سؤال> ورقه د ورون هغه سی توې کم جې کوناټیز رنیزل دې توې ورقه علا مين وسئل دا غزخم دا ډو کې نه کانه به جو دا وسټه وا د دې معنی دا د ډو کې دسی کړي شو مات نه ستوند کې زغروونتس دا نبی رسولي موققه کې دا اسنو غرزرینو په موقده نبی له سلام نخ پی دا لوکي بیسیو مخي چرتا تیرشو دي کنه چې نبی له سلام پناست موږ ټول <سؤال> صحابتو او سوالو نو هاغه نه دا کرل غولیو دي زیبان درون ګناټي توه بابن کې لکې کوي کې داغ له غولته یې لشي دغه طریقه هم ده چې کی ګرمشي او بیا کم زیبان کې درد یې سيدو خلق یې دا ولګا تدغ له غولو مبارکې روايات مختلف دي بعضو نه من علامه او د بازو نه جواز ځانچري باب کې مصنیب روایت روایت او غوړه روایت ذکر کړې نه هن نوې سو نړۍ کوي نبی رسول الله د دینه منا کړو ورسته وي چې کوه صاد ابن مازن حمیت اخکرې له غوړو امر کړو اوس د دې حدیثونو میز کې تطبیق څنګه باقي خلقو تطبیق داسي کړي دي چې نبی رسول الله چې منا کړدا مقصد دا غی دار کین سم د سپت بدی علاج کیدہ انمان اوس ګټول علاجونه ول شو او هغه فائدنه کونده اخر العلاج الکئی اخرنا علاج حدیث د معنی سری تعلق د ابتدا سر ول او حدیث تنهی له غیر تعلق د انتها سره حدیث د سر. جواز دا تعلق د انتها سره دېما تدبیق çap د دې طریقې سره کړل شي چې کمروي ته نو کې مانادانو د أغري چی مرز نه واقع شوی راغی نه مخ کې په تور د حفاظت څوک چې کم ده نو داغ دا لګي باقي دا سره کیسې نه هغه حفظ دما تدم قدمه ده او د دې په چې بیماری ماتهونه لیکن لاجنہ کې کنه صحوې دا, دا غم هم نه دي چې واقعشي نو پهاس بیا ممنوع نه او دریم ځوابداري چې مننه دغه هغه ترڅرې چې کم د په زمانه کې چې بس د هم دغه الهي نبی د دې نظرینه منو الهجن نور رمشته خو د نور هم ان نبی اسمان کای منکلن نبی رسول الله او پختو وینا من والا غول عمران ابن حسین رضی الله وینا فما افلحنا ولا انجحنا دغه کی بعضي نسخو کې مال غیر صحیح رزق افلحنا مونږ کامیاب نشو مونږ کميابي نه او کمن څوک لیک زمونه چا پلاه نه جامونه غائب پسې سر ده په دې کې دا زمير د جمع کیات تراته د کامیابی او پلاه هم ترانه کړامانه <تصفيق> نبی علیہ السلام داغ له غل او په نماز کم چې خندق پر روز باندې غزخ میشي او زه خپله نبی علیہ السلام ته نسبت شوي مجازن شوی نسبت نبی علیہ سراتو السلام ته شوي دې مجازن شوی امر دې نه کړو امر خدي خدي بابو جاودی او دې ما رحمت سعود او لدود او وجود نادري الفازدي سعود لدود وجود داد يوناني الدوائيه ده كاركتريكي سعود اغ دوائيه توي كوزكي واتش وليش كما الانسان بيماري سر دا غری سرد ته بالغ کی غو دي شي سردغه باندې شي په دواوی دا پوز کې وایي چې دنه دماغ ترلاسه پرنجو پزریوانی پزلات کوزي کې ته سعود اولادو شي چې دا مریض داخله نه په یو وخت یا بل وخت چې هغه ته دان نه او وجور چې چنه مریض خوله وازی شپری مری کوته ورته کوي اقباش مون تاسو سات کی خلک اتا چی د ایت وجوده ترنچه ترمذی کی د لدود په اړه کی جنبی رسول <سؤال> الله کوله مارشه یو دا کور خلق د نبی و سلام لدود کړو هغه دځی چی قست اغه وني کړيو گرم تیلو کېو بي نه بي السلام انکار کړ چې مال مرا کوي ودي داخلو کو چې را مریض اسه مينکار کوي د دې دوايان په زور د نبي السلام په خوله کې واچو بي چې نبي کله سوي شو بس هغه ټولو لا سزا ان خوله کې د داخلو دوايان واچو ولې سزا یې ورکړه نيو داخلو کړې ذات الجن مرض د نبي السلام په ذکر دور کوله تورو تنویر اسلام دا کړو البته عباس رضی الله خو ته نو کړ نو موجود پاین موقع نو رټو ته خپل کتاب راچوړو پدې باندې خلای میش کال کې چې نبی ر سلام خدان ته پاره انتقام نه غصه څنګه او جوابدار چې دا انتقام نی امر له کړی چې نبی لازم منه وکړه دا منه نه بل طرف نه د من الله ولې د خلاف او چاته جواب کړي نه چه اصل که نبیل اسلام زانده پارچ انتقام اغسطان و قدیب و انتقام و انخلی اینو اصنی چه ده اللہ غضب راشد و خلق و تکدیب و نرسی نیتو ای ارتکام ده اناد پارده دبیده آلا لکر ایو مزرگ و بارکی رزی چه او ظل بلاری تو اخپن موریدان و سرو ایو بنگیس رنیو تاپس سروانی در کندگی یا تکریوا دا مردي صالح چې پر اله روانو نو بس هغه ټکرې کګکلو دا غندګې نه په غوور واچو سو چې دې دې غندګې ری انسان څو پچاوروچ هغه یو خپل یو شاګرد یا مرید وي چې سپېړلې ورک هغه سپېړلې ونه کړو په دې کې ستاره دا وګورځي د مرشو نميارا نېکس اوسنګانو یاد اندی چې چلوچی د کردا چې روکللو نو دا خو ته د یو اا د یاده بای په تور دا کارونه الله غضب په جوش کرا غوې ما ایتب علماء کې سپټور ور کې نو غضب واپس تا و نه کړو نو د لاړو نو دا کله را انتقام هغه و چې مخ تي ترتي او تیر شو نبي یو سويتا <سؤال> هزار <سؤال> کړو بیا نه اوس کې اپا سی دل نه حدیث مخه تاس کتاب السورات خو دا سوال راځي چې دلته د خلق اجتهاد باندې دا کار کړو اجتهادي خطا یې چې خدای غنښتې غریب نشته یو خدای نه کې ویله سلامینو اجتهاد دې ته ضرورت نه ویله سلام و دې سره اجتهاد او کتي د پیغمبر نه د پیغمبر حکم هدایت الودود استاته بولگی اچولنګه اسلام دوی ها نشر دردم یو قسم دې مدينه نبی رسول الله منع کړل او دا عمل شیطان دی محشری کلی دی وایي ممکن د چره مشتمل پاسمو دي شياتين یا د انسانوبه نشي دغي الفاظ دغي ماني نه معلوم نشرور ته زه کوي چره دي پوجا باندې فسادات خري بعضي خلک د نشري دغه کي تاري پريساخ باندې کې والله هو عالم دي او دم يو سيزي سره غلطه طريقه ده نو <تصح> بابن ان پیتریه مار جړای دوايان تریاقا دا زهریلا اشیاءتی سو کوچ چیندغی د پاره دوايده لدينا نبی له سلام و سلام منع کړی دا او صح الفاظ کی جزاء مقدم شوه دا او شرط درست دی غدانه چې ان انا شريب تو ترياقن کچ تر تزوس کما او تعلق تو تميمتن يا غړ دي تعويذ واچم يا شير د خپل نه وېما نو ما اوبالي ما اته تو ما پرواني شي دې به ځس کوم سد جاي دې نه چي دې به دې پرواه مار د دینه چې من را غلي دې ترياق نو دې وجبان دي دل. چې کې دادي مار و غيرا دا وخت چولې شي دمانه و سره ولکه کټ کې ودا ب کې آ چی او غندد غندد او ایم غند شو د خبره ده د تاسې تریاق چې هغه ده پاک او اشیاء نه جوړ شي نو اغا ما نه نه امام مالک سی قائل له اباحه د لحوم القطائی تکاویتی لحوم د حياتو د مباح امروزلانوې امامي شارفيسه مستکم لدې ته قضا کېږي يې شي دغه تدابير او بادې محرمات جائز ګني نور علماء کوي خو پاوکه چې ګندګي پکې وي قال ابو داود هاذا كان النبي اسلام خاصه وداد النبي له مصر خاصه او رخصت اور کړې د دې کې حکم نه پتریا کومه کتاب تفسیر شو څوک لري یا په ناګنده وخت شي نو یو عمومي دینه خاص او ویژه کوم د پاکو شیانو جوړې دي بیا دا تنویر اسلام خصوصیت کوي اچھا اودیم کروا چې کومه روایت د دینه ځان ساتل پکاره حدیث کې وراله <سؤال> چې پاک مرز را دي غلي دي د علاج را دي غلي او هر مرز لپاره دوا ګرځول دواې کومه دواې په حرام باندې مکه ویا پدې کې راځو شپې سوتیا سوپیانو، چا دوایی دواې کول د توکل خلاف نه توکل نه خلاف همدا کې انسان په مرتبره توکل کې عالمقام طور سره ویل خبره دا روانه ښه و د نبی له سلام نو تاسو کوو چې دغه په باریک د دوا کې چې نبی له سلام د قتل لغینه او د دوا کې چې ولخو مو په قتل نو نه دوايي نه راوښو امام شافی سې چې سمندري اشو کی پرتیا په حرمت خپل لنیو پټی راځي د ده حدیث دي لانی ما سلامه کې کرښو پله دې دواینه مانه شوهه نبی عليه السلام وینم نه اساس سمچا چوسکل زهر فسموه په يده یې زهر دې دوه پلنس کې تحساه ګډ ګډ مس کېږي درې پور د جانم کې هميشه وي پدې کې هميشه ته عبادت ته رتوري مکستم يا محمول لپ مستحيلن او دریم ځوابدار چې امامي تلویزیدا حدیث په مختری په طریقو ذکر کړي نه نائب ابباضی طریقو کې د خالدن مخلدن ابدانش او داغه طریقهوی سید دا امامي تلویزیسي وای دغه اهلي توحید کداونه صدور د ګناوه شي نو واجب په مقدار د ګناسه ځاوسه کې نو یو جنت تر اوزیه می شه نه مغدال قمند روایت کي القمند فلدار ۽ روایت کي القمند وايل ويري حجرتي مرادي دا صحابتي بها اخا استاد تجقملي شاگرد سڏ استاد تاریخ <تصالح> ابن سویر ای کو تاریخ ابن سویر ام صحابی دی اوید ابن حجر ام صحابی دی یہ تو ایر اوید صحابی ان لیکن آن تشک دے تاریخ ابن سویر ای زکر کرن کہ سویر ابن تاریخ خسیح تاریخ ابن سویر دی اسماء و رجال کی پدین ام صلی اللہ نبی علیہ السلام نے تپوسکلو ببارد خمرو کے دا حدیث و مختلف طریقوں سے منقول لے امام ابو داود و امام مسلم امداسی ذکر کرده شعال قامتو بن اوائل ان ابيه بعضی تلمیزی و غیره که ان ابيه نیشتا خوب مسلم ابو داود که شرام بارکی تفوز کردن دا اللہ پیغمبر منکو سمس اعلاو تفوز کنو منکو مندوی دا اللہ پیغمبر انها دوادت وعیدہ ادا مسلم پروشت کی رجیزی په دوائی کیا چون؟ عجوال فی دوائی نمیان اسلام علیہ و لیکن داون داسینا لیکن دا مرز دے خواه خواه بابن فی تمری العجواتی کجوری دا عجواتی عجوام دی نیمان اوراکی کجوری دی اوې تی دا ډېر بهترین کجو ری دي غري دانہ دا, دا مو کجرونه وړای رنگ پیداوار کمی خشه کم کی بدشر دې یک هزار ریال باندې داږي یو کیلو خرص اداوس څخه خلق دي حت تلل خلق خو چل زکړې نه چرا جو کجرو په عزت حریصو نه کراغلې دی ارسل یو وداچو اجوا اجوا اجوا اداچي وتاه شروع کی په ود کې هم دغه جواله کی مسجد وبینو چې بار د روي دا چوي دا دوم رضاتي نه ځنه بهر حال دا اجوا چې دغه مقام ذکر کای تاسو در زه مویزه بیمار شوم، زم ما خواته دلته پیغمبر رغه، ما ته پوسې کو، ولله سکی غوډه وزوندان سينو په درمان کې. تر دې چې راغی اخواله ما په خجل کې محسوسه. ما مرز نبی رسالت تماده شوم، دې ته ضرورت تکلیف ته انك رجل مقبوط ولکتهو دزړه بیماری. او کچ کما مشهور طبيب بنو ثقيب قبيله کې وسيرو. حریصیم نکل دادا و نمو و طب باب کی دادا هم فورا قسیشتی نبی علیہ السلام اید آفا تلار شکر ترگر ایو سرائی جی تبا عباد کی پی نبی علاج مارد شو نا علاج او دا تجویز کرو چی وکا جوری دا جو دا مدینین در واقع سی او فلی وجاہن دا دی اوٹک والی شی بنواہن نا زڑو سرہ سمعنا لهذ كه بهنه بهر پور کیسره درګه تا دغه نسخه نبی عليه السلام خو دله د اسباب خو سره نو چې دا وړکې دا برابر کی اده اثرونو اتی او بلل چې دغه نبی عليه السلام خو د دې چې عدالت شوم دغه نسخه نو دا سره بچ دینو ایتیماد د دې شي او په اغله کو يردلانی کی ډاکټر د وایره له خش او تر کې ډا له خش ان کی دوا یې تقریبا یو شان تاسو ګری زانه د دې مرز د صحت موعلق را کوم دمونه انسان سره کی لګی زیات توهمي چې دم پزری باندې دایغه توهم بدل شي او کوم څو خيارینو اغله مریض تاسو ترتیب جوړ کی په ځان پیدا کی او بس داینه پست کوم دی نو بیا چې د موګي واخه غا سره ساتر کې پوره سور نه نه یو سورې توچې دی ګیو دا واند کی دی ډاکټر نه خبراله پهانو ډاکټرانو کې د مریضه شي ځان سره ګرځي ته کړو ځخدرا علی په تلېوي سم ته وځي او د ځان دښمن څو ورځې زمونږ دښمني نه کوي دا یو ترتیبیری خبره نه دلته نبی علی صلوات وسلام چې ادي دیولون اوبم دا کی پیغمبر دا چې دیو هغه موږ په خپل توغم برابر شي نو ګورې د مریضه خکې دل ډیر خبرو کی وای تاسو ډیر په خبرو کی او خیر حکیم او ډاکټر اغه چې هغه مریض ته سره خبره امريغ وخامه خپل <سؤال> ټیم او تسالې زره باغ ته فوري پېنه نه سي انداته لري زکو مې او ته وی چې دیو لدی د ځکا یو ردی د فراق بل طریقه نه و یا مریض حالت دا چې هغه د دود لاو او بس کیدنه دار دسو کو کجوري د حج زهر او سیر بہت تکلیف نه رس ها لاق ده یو خاصه سمته <متحك> بیماری ده د ماشومان وبنج رازی د زنا نو ته جبې و تلوي دادس بیماری ده دا ژوندون دا تالو چی دی کني تالو چی تالو سره م라이 طرف دې څورم پیدا کړ ډېر تګ دی پور کې ما شومان ته دا کوم ویوند دا شه بس هته مخایي زنانو به دې کول چې د نور درا خطو په ټیم کې هغه خاص قسم څه تل کې او هغه باندې کوم صورت نه کوي څنګه حضور نو وګڼه ما شومان ولا کوکی والے چې بواله نبه رسول الله و چې تاسو دې په یوه په لباچی بچان خراب و د علاج او تاخو هم قيضني د میسانو د داخل شو پیغمبر د داخل مکو د الله په پیغمبر یو قد علقت علي جما زور نه من العذرتي د جبکټونه د دانی دي د ته علاقه مو د غیلاګت او تدعيره مرتوي غمزه مرتوي او عذر د غ مرض ثوي پیغمبر د الله وي ما تدارنا اولادا كن بهذا العلاقه ولیت تاسو زوره ني کوي په خپل بچو په سره حضر اهلا په دي زوره سره عليك النبي هذا العود الهندي لازمي په تاسو باندې لاوري هندي او خاصه سم حضرت غيري ورسي وخت ورشي د تبي وخت د دوه قسم رازي یو تا دغه سورو یو په تسپینوې قسط بحري ورتامو په دي کې وخت سم اله جنري فاکزات الجنبم دي ذات الجن دوه قسم رازي رسالة تبسيط روان قسم آغاية دن ورم پيداكي كل موكي دا سيرياه وانتشکل دورشب بل بريخ يسعة من العذر قوزك باچه ولیشي دا غجب پروتون وولد دو من ذات الجنب او خلیب وخبور کولیش داد الجنب ابو داود یعنی بلود القصد دا قصد دا نبیه صورتوی دات مراد قرح نبیه صلاة و سلام دغه چوباندی خپل میندنه ورشاقه کوونکی وای کوه لرن جوته دم له علاج او قسم ده نبی علیه السلام واي په دې جامعه باندې نخی جامعېستا سوک په کوي بدی کې مړی او را پرنجوتا زکه اوسمود اسمت دوان راځي نظر ته دای باندې وګدئ او د سترګو باندې چې غټ نه بي سترګې دنه محفوظي عين سترګې لګي دوته وي حدیث کړه ولای نه سترګې لګي داه دا بازي قلبو نظر لګي یا ته وګورم لګي ودي چې چا سی په تو نو اوري هم لګي اما دا څنګه لګي نبس الله په قدرت سره لګي خلک اذاس بيداشه اگر چې بعض قوم درينه انکار کوي لکه معتزله شو په پری زمانه کې د ازان ته جماعت المسلمین نبی رسول الله چې خبري خبر ورکړي انکار کوله کفر دی اما دا چې دا څنګه کې نباز وي چې ده هر انسان په پسترگی یو خاص قسم تا زهریلا موادی ناغد آئیل نزیب په معین لگی نو حسر پی کری بری ترکی بازی ویچی عادت دالل پری جاری دی چی کلی و سر و اچاتا پدست نظر سر و گوری نو پاگی وانی آغا مرض رجم حسن که دا مرض دگن که اللہ سبب و لدیش آبازی ویدائی و حسنی چی دا آغا کمال ازادی گرن نو اللہ دا آغا نوجد کجا دا کمال ازادی نرے دې میرا دغه ودی ده چې ماشاالله سو کوی مبارک الله نه پص بیا سر نه کېستره هغه و کینه خبر ډیر ما هیرو جواب د سترګو زریابانی ساری وجل اوږي تبیزلو شوډره مدو باندې نشو نه بس یو بجی چې متوقات د غلام توو کوړه اوبې ډک راوړو دازي غلطه امر بکی ریشو عائن عائنہ چا ته جي نظر استرگی دا لگی او معين اغير دا ته بچا نظر لگی او ودس کولو بهو غسر کولا غینا اغير سوجی نظر وته لگی دل دا طریقہ دا وصل او د سنگو دایشي نه پرویت کی راضی مشکات علم او علم ذکر کړی دے او صالح می انی پیو صحابیو دا وا قربت پر کېو غلم بل لري چې توجوجو عامر ابن ربيعه او بل صحابي او چرما خو چرته تاسې وجود نه د اړتیا په پردګي پټي راځي هم بيسته نومي एकदम پاغت تا ور جوړا شو او د څه خ په چراله چې پچام سه شکته خبره کړل نبی رسلام هغه ورو ته سخته خبره او ټکړه هل بارك بارك الله بجهله ما شاء الله لا قوه الا بالله بليسر الله دا وصل به وینځي او خپي وینځي او دا رکبتان او دنه په غزان او دخله ته ایزار یې هم راغله داخله ایزار معنی ماځي خلا کوینده ایزار د اندرون طرف پومېږي باید وچی د مراده پتنان او شرمګان په لور کې به ووچول <سؤال> شي به دي د بچا باندې اثر شو نه او په اصول کې نیسره وای کی دا طریقه حدیثه شته امر دې نه راوځي دا نور کلمه سوک نمونه چې او سوک لږی کې او سوک څنګه دا ټولي ټوټکی لري غلطی خبرې د بشر کې ثبت